this call is now being recorded اصول حدیث کې منګه ترتیزه پوری د اصول حدیث منګه تعریف وکړو چې او د لاسوبسکمخه تردیف پوری بوصول حدیث کی منگا دوصول حدیث تاریفک هو علم بی اصول و قواعد یعرف بها احوال الحدیث من حيث القبول والرد و موضوعه و موضوعه احوال السند من حيث القبول والرد ده موضوع چیدنو اغا ده سند ده احوال ده سند او ده متن ده احوالنا بحث ده بہ حیثیت د قبول او رد چکم یو حدیث قابلیت قبول دی او کم یو مردود دا دی دارانگی منگا د دې غرض او غایا ذکر کلاچ ته اصول حدیث وے مصطلحاست تبصر عشی دا ته د صد پاروې دا فن د پای کما ذکر ک معرفت الصحیح و السقیم من الحدیث د صحیح او د ضعيف حديث پہچان کول صدیقه مت فرق او پیجنه دیکه مت فرق او پیجنه بی بیا داغینه پس منګه د حدیث तारीफ او ما اوذيف ال نبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او صفت او تقریر دا سند او دا متن منگا لغوی استلاحی تعریفو که از سند لغتن المعتمد سهاری تووی او استلاحی تعریف سلسله الرجال الموسیلتو الى المتن دا راویانو آغا سلسلو زنزیر بے چه متن تسڑے رسی تارینجی دا متن منگا تعریفو که چه متن اغا کلکی او لڑی زمکی تووی ما صلوب ورطفا من الارض او د دی استلاحی تعریف ماین تحی الیه السندو من آغا کلام هغه کلام په ویلې کې چې هغه د سند د ختمېدو نه بعد شروع کیږي بیا مونږه د خبر تقسیم او د حدیث تقسیم مونږ ویلې چې اصول حدیث کې د حدیث د پارا لفظ زیاد د خبر استعماليږي نو د خبر تقسیم مونږو ک په اعتبار د راویانو د تعداد سره او په دي کې کوم سلو رخصام او هغه مونږ ذکر کړل خبر متواتر خبر مشهور خبر عزیز او خبر غریب د متواتر منګه دو اقسام ذکر کړل متواتره لفظي او متواتره معنوي سره د مثالونو خبره مشهور داغي منګه تعریف کو ما رواه ثلاثه فاکثر او کی کل طبقه من طبقات السند مالا يبلغ حد دا المتواتر او داغي مثال منګه او رسول او صحابه نه کیم روایت راضي چې الله ودا علم دا سيوچت نه کی لکا يوزل بانه خلقنا لکن د علما او په قبض سره بد علم دا خبس کړی شي ده خبر عزیز دع عز یا عز و دع لغتن یا عز لغتان د دی دوانو په معنا د قلیل او نادر بی سره او په معنا د قوي او د مضبوطوالي سره او بیا د وی اصطلاحي تاريخ مندوق هو الله يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السندي دام ذکر کولی شي في جميع طبقات السندي في کل طبقه من طبقات السند دام ذکر کولی شي اذا غير راویان د دو نه کم ني د سند پټولو طبقات او تي او داغي مثال د دا بخاري او د مسلم روایت ته د انس رضی الله تعالی عنہ نا انس او د ابو هرره نا چې لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولدي والناس اجمعين د انس نا د ابو هرره شاګردان موږ ذکر نکړل دا انس دا روایت ذکر کئ قتاده او عبد العزيز بن صہیب بیا د قتاده نا مزید داغت دو شاگردان شعبه او او ده عبد العزيز داغت داغه دو شاگردان اسماعيل ابن عليا او عبد الوارثا ورون منغه خبره غريب ذکر کډه او ده غريب لغوي معنا المنفرد البعيد عن الاقارب زان لكستوي منفرد توي اکیلا تنها او دارنګي د خپل خپلوان لري اجنبي او مسافر ته وي او د ری اصطلاحی تعریف هو ما ينفرد بروايتي شخص واحد د غیر روایت یو کس کوي یو راوي کوي د غریب دو قسم غریب مطلق هو ما ينفرد بروايتي شخص واحد في اصل سنده د سند په اصل کې چې راوي یو وي او اصل سند سو د تسهير مصطلح الحديث د محمود طحان داغه په عبارت سره وا اصل السندي الذي یعنی فيه طرف واصل صنطرف الذي في صحاببي د طرف تهي چې پای ک صحاببي دی مطلب دا د ان فاراد صحاببي کله چې او صحاببي او روایت ځان لې ک کوي او غې نهاد غریب مطق دی لکه د بخار لې روایت چې دینو دا, دا غریب مطق مثال دی ان عملو بنیات او بیاتییس مستلح الحیثان ووي وقد یست نرو او کلا کلا استمرار کې دا تفرد لاندې راويانو ته ومه لکه پرونی یو ملګری سوالوک چې آیا په تابعینو کې نماو طبيعه ویل چې ااو عمدار روایت د عمرنا لاندې پالخمه پا کې متفرد, او الخمش آگرد متفرد کم کم او دی او دا الخمه شاګرد اغم پدی کې متفرد دی یعنی دا د بل چا نړول نه خل نه کم په دې دریو طبقاتو کې هدا تفرد راغلي او بیا رست بیا کسان ګړشی وی دي او غریب نسبی چې پای کې دا غرابت یو خاص بل chatId منسوب وی او د اصل سند نارالاندي کوم عین فرېدو بریوایتي شخص واحد په اثناي سنده د سند په درمیان کې چدا راوي راهي یو روایت کوم کې نو د به باي کمنګه د امام مالک مثال ورکه مالک عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر نو پدې کې امام مالک تفرد به مالک عن الزهری د دې امام مالک چې دینو هغه متفرق ده نن مونږه د خبر بل تقسیم ذکر کو د دې تعریفو نو ان شاء الله تعالی مونږ سبا ذکر کو او صرف تاسو د اقسام او پی او دا اغل دویم تقسیم دغه خبر او د حدیث او اعتبار د قوت او د ضعف چې کوم یو روایت اغه قوی دی او کم یو ضعیف دی دا چې کم د اصول حدیث په تعریف کې مونږ کم سست اشاره کړي و چې منب احوال د سند او د متن وایو من حيث القبول والرد لذا یا بامنګ د خبر ذیم تقسیم هوا یو سم چې موږ په نحو کې د اسم او مختلف حیثیتونو سره داغي تقسیم هوا یو په اعتبار د جن سره واخلې دوه قسمه دي کبه په اعتبار د عدد سره واخلې درې قسمه دي کبه په اعتبار د وسات سره واخلې لویاد دو دوه قسمه دي او دا مختلف حیثیتو او مختلف اعتبارات دي یو خذا دا او چې کلا تی په نسبت اوپره اعتبار د خاوند سره واخلې هغه خزیتا بی, بی وی وی اومدهغه خزا دا چې تکل په اعتبار د زی سره واخلې هغه تمور وی اعتبارات مختلف حیثیتونه مختلف دي اومدهغه خزا دا چې تکل په اعتبار د پلر سره واخلې نو دهغه خزیته بیا لور وی اومدهغه خزا دا چې دا په اعتبار د خور سره واغ سره واخلې دي تخور وی لکی. مختلف اعتبارات دي دا راي د خبر هم مختلف حیثیتونه دي مختلف اعتبارات مخکې د خبر تقسیم منغو ویلې په اعتبار د راویانو د تعداد سره دا اوس منګه د خبر تقسیم کوو په اعتبار د قوت او ضعف سره یا په اعتبار د مقبول او د مردود سره قدیم ویلې شي د مقبول او د مردود په اعتبار باندې منګه د خبر تقسیم کوو دایات ساتي خبر په اعتبار د قوت او د ضعف سره دا په دو قسمه یوه تو ویل کی خبر مقبول او دوم تو ویل کی خبر مردود او دا د اصول حدیث د ټولونه چې کم اغه اهم باب ده اغه انده باب ده د خبري مقبول بیا مخکی دو وقسمونهوی فرست اف اول خود دا خبر تقسیم او اعتبار د قوت او د ضعف سره په دو قسمه ده خبري مقبول او خبري مردود تغین لاندی لائن راکی او دو برانچز او دو شفو نتیوبا صحیح خبري مقبول او خبري مردود لکه موږ مثلا شرک تقسیم او نو شرک بنیادی طور باندې په دوا قسمه ده شرک اعتقادي او شرک فعلي او بیا د شرک اعتقادی لاند دي بیا مزيد اقسام دي نو خبره مقبول داغي دو اقسام دي بوني داغي دوا او حسن صحيح او حسن بیا د صحيح دو اقسام دي او د حسن دو اقسام دي د صحيح دو اقسام صحی لزاتی ہی زیدہ سرپا دی چیٹ کی شیر کو مہمہ صحی یو قسم صحی لزاتی ہی صحی دویم قسم صحی لغیری ہی حسن یو قسم حسن لزاتی او دویم قسمی دے حسن لغیری و آسان و الفاظ اکی داوائی دا خبر مقبول سلور قسمدی سہیلی ذاتی او داو پدی ترتیب سروائی سہیلی ذاتی صحیح سہیلی غیری حسن لی او حسن لی غیری ہی کچوہ دویم دے خبر مردود دایات ساته خبر چی کلا مردود کی گی یعنی رد کی گی یو حدیث چی اغا کلا تا رد کے او داغی ته زعف ثابتے نو د خبر مردود دو اسباب دي د خبر مردود دلان دی دو شاخون ور کئی یو دلان دی اولی کوي سند می انقطاع یعنی خبر مردود ہوتی ہے یا خبر چرذکیږي نو پسند کې د انقطاع د وجنا پسند کې د دسکنهکشن د وجنا او دویم سبب اولي کوي راوی کې د طعن د وجنا طعن و طعنا في الدين راوي کې د طعن او د کمزوري د وجنا پر راوی که او د خرابی ده وجه نا بیا چه پسند که کمه انقطاع دا چه پسند که کمه انقطاع دا دایات ساته داغی بیا مختلف اقسام دی داغی بیا مختلف اقسام دی زد تدازه کرکوما دا سلور قسمونه د سرما دا شعر کل المعلق دویم المرسل دریم المعذل سلورم المنقطع پینزم المدلس دې د پینزم ورکې تدلیش چې بکې شوي اوشpkgم المرسل الخفي pkgم المرسل الخفي دا شپق اقسام دي چې کله په یو سند کې انقطاع وي په دغه سند کې دیسکنهکشن وي میاض ساته دا شپق قسمه باندې وي په آسان او الفاظو کې معلق دي ته چی بالکل کم طرف د دا صاحب کتاب بھی لکوز بخاری چی اغا کل خپل پل استاز اغا ذکر نکی یعنی کم چې د کتاب والا طرف بھی د سند عام طور بانی یا روایت چی منگا ذکر کونو دا صاحب کتاب را شروع کون بخاری لنبنی روایت کتاسو گو ری امام بخاری وی حد دا سن الحمیدی قال حد دا سنا سفیان امام بخاری دا استاد نم دے حمیدی اوس مثلا چی امام بخاری د امام حمیدی دا نم حضف کی مسلن تو دیتا حدیث معلق ہوئی دا منگ چکلا وایو پا درس کی چی دا روایتا مسلن بخاری تعلیقن راوڑے دے تعلیقن لکا مسلن دا تعلیق مثال بدل از درکم چکلا امام بخاری من چکلا دا بحث کو عیسی علیہ السلام بارے کی قصور ال عمران کی اس قال الله یا عیسی انی متوفی کا نو کم خلق چاغه د عیسی علیہ السلام د مر قائل دی اوغه د متوفی نه معنی مومی تخلی او مو تخلی نو غید بخاری دا روایت د می عباس پیش کئ من دا غی جواب کو گن جوابو نہ کو یو جواب دا غی نه دادې چې بخاری دا روایت تالیقا ذکر کړي دي معلقي ذکر کړي دي سمانا یانې د ابن عباسه پوری بخاری د خپل استاد نه راواخلي تر دا تابې پوری دا ټول سند حذف کړي دي دا معلق دي دې ته معلق وایي معلق دي ته وایي چې یو صاحب کتاب اغه د خپل استاد نوم هغه کی یا دول سند حذف کی تر د تبیب و یا حذف کی دا ټول انشاء الله معلق په پتا سو کوه شی بیا ته دا ري مرسل دي ته وی کی تبیب ډایرکټ د پیغمبر نه روایتو او صحابی اغمنس کی من رانوڑی دي ته مرسل وای بیا مرسل کے بحث ته مرسل دایمو 319 باندې حجت دی د امام ابو حنیفه امام شفی امام امام احمد ابن حنبل امام مالک امام شافعی حجت منی حجت ی منی په وسو شرایط باندې داوس مثلا مګ چکل د 10 رکعات تراو باج ریواयत غوایو نو پای کی منګ دا په انټ باندې هغه یو دل راضی انجینیر محمد علی مرزا را یو جاهل انسان دی نو سغا په یو ځکه یا غا ذکر کوي وای مؤتاد امام مالک کې کوم ځکه چوي اول سرکاتو ذکر دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ و عبيد بن كعب تا او تميم داري ته دي اول سرکاتو د امامت هغه حکم کړو هغه روایت مسترب دي ان شاء الله تعالی موږ چې له پوڅول حدیث کې حدیث مسترب وایي خبره مسترب د زو په کې همدا مثال پیش کومه نو ور پسی هغه په خپل ویډیو کې وای چې د دې پسی د شل رکات تر او والا روایت ته خو لیکن اغه منقتی ده اغه منقتی ده نو دی جاهل توس دا پتنښتا چې امام مالک مرسل روایت راوړې ده نو پای کی چکمه یزید ابن رومان ده نو یزید ابن رومان د عمر رضی الله تعالیه زمانه ذکر کوي تې دو عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې او محدثین باقاعده تور باندې دا وی چې یزید ابن رومن لم یدرک عمره یزید ابن عمان حضرت عمر لکه د ادراک نه دیکړې او دا روایت لیکن د آیات ساتي او دا روایت د محدثین کو نسبانه مرسل ده لیکن اندغه جاهل تدا پته نشتا چې مرسل د ایمه 300 کو نسبانه حجت ده امام مالک پولیسم حجت ته د دی وجنه بموطا کې راوړې ده امام ابو حنیفه پولیسم حجت ته او د امام احمد ابن حنبل پولیسم حجت ته د امام شافی پنیز حجت ته خو په بشروطن پیوسو شرايط و سرا او د جاهل توس دا پدانشتا چیر مرسل اې دا حجت ده او کنه دي زبر خیر دا چي مندل ته په خبري مردود کې ذکر کوو ادایات ساتي دا عند المحدثين ذکر کو دا بحث د به منکو محدثین په نژبانه لکه مرسل چې ده نو دا حجت نه ده او دا رنګه صرف یو دو مثال نو ذکر کړل چې لکه دا پسانات کې نکتہ نه مراد دا ټول د منقطی مختلف اصطلاحات دي خو به دي کې نو پسند کړي د انقضاء د وجنه دا شپږ اقسام دي او دویم چې یو خبر هغه مردود وي نو راوي کې د طعن او د خرابتي اده وجنه راوي کې د طعن او د خرابتي اده وجنه دایات ساته پر راوی که طعن او د خرابتیا بنیادی اسباب دا دو دی نا نقشه دا اوسنا جوڑا که چیو کسم لا دا ورور بیا منگا یو یو استلاح بانی اغا بحث که پر طعن اسباب دا دو دی یعنی دا دوا شاخو نا جوڑ یا داسې په دی الفاظو لې کړي یا په دی الفاظو پر راوي کې د تان اسباب د ودی په عدالت کې نقصان یا به د راوي په عدالت کې نقصان یا غو عادل نه یا به د راوي په زبټ کې نقصان یا به د راوي په زبټ کې زبټ یا به د راوي په حافظه کې نقصان یا به په عدالت کې نقصانی او یا به په زبض کې نقصانی په حافظه کې ودایات ساتي دا چکم استلحه دینه د لستی د پینزو تعلق د راوې د عدالت سره دی او د پینزو تعلق د راوې د زبض سره دی یا په دې الفاظو وایي پر راوې کې د طعن اسباب لستی د پینزو تعلق د عدالت سره دی او د پینزو تعلق د زبۃ سره دی د حافظي سره چې د کوم پینزو تعلق دراوی د عدالت سره دی نو اکم چی اغه پینزو اسباب دي چې هغه سره د راوی عدالت اغه مجروح کیږي نو یو داغینه کذب دی دروغ دی چې کم راوی قزا به د هغه روایت ته موضوع ویل کیږي دم ده توهمت بالکذب متهم بالکذب راوی متهم بالکذب اغه راوی چې باغه د دروغ او توهمت ته او چې کوم متهم بالکذب راوی د داغه روایت ته متروک وای د کذب تعلقم د عدالت سره او د متهم بالکذب د بالکذب تعلقم د عدالت سره دی او دریم ده فسق چې فاسق وای سلورم دے بدعات او پینزم دے راوی کا مجهول ہونا د راوی مجهول کیدل یا آسان الفاظ کی جہالت خدامازہ ک پړوندی الفاظ باندې ویل چر راوی مجهول وی زقد جہالت نہ مراد راوی کا جاهل ہونا نه دی بلکی راوی کا مجهول ہونا کہ د راوی بارے کی احوال ډیر واضح نه او چیکم د د تینزو تعلق چیکم د د ده اغه تذپه دي دغه کی ذکر کوم په دې چټ کی و اما التی تتعلق بالطعن فی الضبط فهیا او چې کوم د پینزو تعلق د تعن سره ده په فزبد په دراوي په حافظه کې او غب پینځه دي یو ته وي فحش الغلط یو ته وي سوء الحفظ سوء حفظ دریم ته غفلت سلورم ته کثرت اوهام او پینزم او ته مخالفت السقاء السقاء ویانو خلاف کول مخالفت کول او داسې روایت تشازري پښو د پینزو تعلق دا د راوید عدالت سره دی کذب پههمت بل کذب فسق بدعت او جہالت او د پینزو تعلق دراوید د حافظي سره دی فحش الغلط سوء حفظ غفلت دارنګ کثرت اوهام چې راویدیر په کسرت سره وهم کې مبتلا کیږي او پینزم دا د سې راویانو دغه مخالفت کول دسی روایت تا سی پای کې د سی مخالفت وی یا غیتا شاذ وی او یا غیتا منکر وی ان شاء الله په خپل زیبا اغه ذکر کوم نن منګه د خبر تقسیم ک په اعتبار د مقبول او د مردود سره د خبر مقبول سلو رقصام دی صحیح لذاتی صحیح لغیرې حسن لذاتی او حسن لغیرې او د خبر مغردود <coughs> دغې منګه پسر کی دو اسباب ذکر کول چې او خبر اگر کی د کیګ نو هغه دوه وجنه یا پسننت کې د انقطاع د وجنه او یا پراوی کی د طعن د وجنه او بیا پسننت کې انقطاع د غشپګ اقسام دی معلق معدل مرسل او مدلس مرسل خفی دا چې کمشپګ اقسام دی او وراوی کده طعن اسباب لستی پای کده پینځو تعلق دا راوی ده عدالت سره ده او د پینځو تعلق دراوی ده حافظي او د زبۃ سره ده کم چې د عدالت سره ده نو پای کده تهمت بیل کذب فسق بدعت او دارنگی جهالت او پینځه چې کوم د دزبۃ او د حافظي سره ده فخ شل غلط دارنگی کثرت او وهام او کاس غفلت او مخالفت السقات امید در دي چې ان شاء الله تعالی سنسب دي استلاحات باندې په ویشي وي او زده دي یو ډایگرام غته سان له جوړ کړي ورو ورو باندې ان شاء په یو یو استلاح باندې مونږه هغه بحث کو